eta asteko gaurko gertakaria, gaurko anekdota iringarria da zen justu hego erditan bazkaltzeko momentuan iragarki hau irakurri dut eta hiri sartu dugu ere lankideekin. zidozteko orrialde erdia hartzen duen nitela potee bat eta ondoan handiz ere ehreko hirurogeita hamarreko apaltzea nitela utziarentzat. Eeta ondoan, Horendik, lo diago idatzilik, eh? posible baita, le 4 semen le moen cher de Franz, franziako lau haste merkeenak, ebe. Ze sinemal ere Nutella untzi bat entzat. Egiadan lau euro terditatik, euro bat eta berro geira pasatzen dela, Afera bat Bainan, bainan, kaffe hartuta, Twitterren itzulekiba, tipi bategin eta hor, to Nutella untziak dute titulara egiten frantzese da bideetan jazagaldi bat machina da bat bideobatean entermartxeden da batean agertzen maitida justuki utela merke horiek kartoinak lurean jendea elkarri puxaka eta oiuka untzi horien erosteko luzabeariak eta sartu giroan oh, oh! adio oh monju oh monju cera cera cera Bon, eta hori, hiri eh? dezberdietan gertatu da, ez taleku batean bakarrik, jendarmak ere eto hori behar izan dira jendea separatzeko, kalmatzeko. Aritzeko zein eta arahino eltzen ahal garen pozoin bat erostzeko gainera, yanki batzu, drogatuak, hor, bordela sakatzen supermerkatuetan, hare! Resonde gira, drogatu guziak. <música> ha, eta justukite aktualitatean baita. Atera da dokumental bat, Sukreaz. Sukre maiteaz. Atzo atera da filma Francesc Pantailetan. Damon Gamo, aktore eta filme australiarrak iruro gehiagun pasa ditu Sukrearen planeta eder hortan. Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Et un écho au geïa, va-t-il te dire que le sucre goussiak Bon, l'Australie, c'est un peu ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a un documentaire qui Alaide realitate bat baita denetan gaur aurregun janari transformatu guzietan aurkitzan den txukrea drogabat ote da segur naiz ainitzek baiet zerreski erango duzuela azterketa eramandu beraz daimonek txukre gehiegi janez egunero berak egin duena gainera elikatu edo elikagai aberatxe eta txukreatuak jan, bainan hartuz bakarrik sano bezala kontxideratuak diren elikagaiak, Bo. Ez du, de dena ulektu, baina duri zola egindu eh, Sugar Land deitzen da dokumentala, eta hori akusten du elikadura industrialak gordetzen duen elementu sukratu hori bilabetez egunero berrogei, sukre, koilara hineko janaria kontsumitu du. Beren beti duriz produktu sarnoak kontsumituz. Fruitu juxak, zereal bajak, biskotxak, xaldak, pastentzako xaltxak, iru hastez bere gibela gizena bilakatu da. Ez dakit ze balio duen dokumentalak, ez dut ikusi, pentsalazten du duela zonbait urte super filma atera zenari. Oita mar egunez, McDonaldian zuen eta berak ere osasun arazoak ukan zituen. ZagizuekNetir, id segueetan. Niri redzat huziapis zu teu! Te winta. Huz, huz! H 헤tzi? Hetz! Hetz! Eta putz. Entzulearen iritzian, laster Christian Malmozi hitza gure buruen jabe izaiteaz posible ote da berakoste du eta ben, ideia batzu proposatuko ditu berdin musika zaituuko baikira ere laster Fred begoatekin uh, liberen azken disko entzunaraziko duku bainaan uh, musikareren entzuen dugu orain eta, Egun hotzak kantuarekin, orduan e, bikote bat ez duena ezagutzen, japa regea egiten dute, ziztada eta eglantz deitzen dira, eta hemen haien lehen diskoa. No, kantu bat, beintzat, ez disko esua. Egun hotzak! Kokotera nio, entzun, entzun. Eta da ta erlantz deitzen da bikote gau, bilbo aldekoak dira eta lehen diskoa gertuko dute haste baten buruan aterako da. Eta hemen egun hotzak aien lehen kantua ere sarean. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! Hitz eta putz! Hiz bat Ameka egun euskaraz ekimena zute bukaerako Euskallegi osoan pentsatzen baitute hori, orurduen oraindannik itzodo baita ipatzeko du ordo baita ipatzeko itzordu. Euskalgintzak duen asmorik handienetakoa izango dela diote euskaraldia. Ameka egun euskaraz lelopean euskararen aldeko mobilizazio eta sensibilizazio galduia izan nahi du, aurten azaroren hogeita irutik abendoren irura eta parte hartzeko errien izen emaitea ideki dute horrein danik aintzina eta apililaren sortzia arte euskaraldia puntu eus webgunean atseman gozio formulario eta xe eta ere intesatok bali maztizizte edo galderak ere bali maitu zuen, erikoetxe, euskarasail euskaltzalean elkarte euskaltegi eta bar, eta bar, denak elkarlanean aritzeko elburua rekin entzulearen e, iritzia orain eta hogerazzantze onduttik gurekin izango dura Fred Begoat LBE aurkezzteko orainaldiz Christian Malbonz zuri Nola askeak bihurtu. Nola nok bere buruaren jabe bilakatu. Hau da niri ustez galderarik garganzitsuenetarik bat. Eman dezagun aske zaitea dela ze egaiten nah zaitea. Nox baitek egaite madigu egizu, hau edo hura, erantzutea ez, ez dut nahi. Edo norbaitek baitek gale egiten madigu egiten alduzu hori otai, lasaiki ezetze haiten aldu. Hor duan, guregi nola beiti danik jende ainitzen askatasuna metz gauzatu. Gure zaktian egitura mota nagusia mendearena da, botere hajimanaarena eta honekin batera dugu beldu Ainbat belduk, kukutu, azalaren azpian, azpaldiko belduja, bortizkeri fisiko aize gehiago zuten garaien belduka. Kulturaren eta bizi molde modernoen azalperat pasatuak. Haribide batzuk gogorat ziten zaizkit. Lehenik, gure demagograzia hontan, noiztenga gure ustez, obekienik mintzatu diren horrezkariak, hautatzen ditugu gure ordez erabaki publikoetan parte hartzeko. Haukletxeak. Ondutik, Haiek irabaki dutena es dugu. beteren hau da, sistemaren ideia. Ez bagira ados ere. Zendako? Belduk gire lako. Ziko jaren Edo langile batek nagusiak eraitzen duena segitzen du. Nahi ez. Goiz guziz lan da. Nahi ta ez. Hau da, onak zendu, denbora batez, beste noz baiten nahiaren arabera bizitzea. Zendako? Belduk delako. Kanporatua izaitaren belduk diru gutirekin bizitzearena, hau da, bizi neke eta labu Eta egiten, eta erraiten ez ditukun gauza guziak bestek, eginen ero pentsatuko luketean, beldukagatik, ez ditut orain aipotuko. Baina, zendako, hain ilaunak gira. Zendako, ez ditugu gure ikus moldeak eta baloreak asumitzen, araba da, behar din, hasten da, hauk batek, ita edo amak nahi ez duten baina langerosa ez den zerbait egiten du eta segitzen naiz eta gelditzeko ehan esplikatu beste zerbait proposatu eta burasoa jastenak ke esatzen ajot handiarekin mintzatzen eta jaukak hobeitztzen. Une hortan onartzen du burasoaren naiaren menpean bizitzea. gatik belduk delako, burasoaren beldu, Keuaarren beldu apaldua zaitearen beldur. Ez bada minaren belduk. Eta eskolan ere ikasleak onartzen du, denbora batez, erakaslearen menpean bizitzea. Erakasleak eraiten duena egitea. Zagaitik. Belduk delako, erakaslearen belduk, kesuaren belduk, ataldua ez aitearen belduk, zigojaren belduk, edo burasoen belduk. Nik egia ezan ez dakit. Beraz, gure gizarteuntan, askeak izaiten alko gira, Norbere buruaren nagufi bihurtzen halko gira? Ezetz, baietz. Hori guzia aparte, uste dut frantzis estatuak, orain baino egina handiagoak, egin beharko lituzkera euskarari eta beste hizkuntza zapaldueri bere zor historikoa ordaintzeko, hau da berak eragin kalteak konpontzeko. Cristian Malmoz, zentzulearen iritzian milesker eta orain musikan txegitzen dugu zurekin, Fred Berroet. Bai, engaur, gaztea izalderagoaz, libe taldearen disko begiaren, Deskubritzera. Libe García de Cortazar, Neu bat, Sohkun, Ekon edo izakigardenak bezalako taletan ez autoginuen, gehienetan teklatuak jotzen edo koruak egiten. Logikoa denez, bere izena daraman Libe proiektu hau, bere egitasmo pertsonalena da. Ala ere, musikari bakoitzaren sogmenari tokia egiten joan, egiazko tale bada hemen horietzen duguna. Min minata malauan, atera iesaldia handia izeneko lehen diskoa ipagagiaren ondotik, Eben dugut biagena, ilargia erorida izenekoa. iko begi hau leengoaren jagaipena da hala ere taleak esperientzia gehiago baduela somatzen da grabaketarentzat gainera Carlos Osinaga geitu zaio libe berak Chus Vilarabeitia eta Dani Agisabalak osatu taleari hala bainan diskoaren grabaketa arduratzeaz gain gitarra pala irundarak berak jodu hemen disko berriuntarako beraz sei kantu bildu dituzte Tolosako bomberenako estu joan 2000 eta mazazpiko UDA eta UDAzkenian grabatuak izan direnak. Kolaborazio batzu izan dituzte gainera. Hala nola, maiteago goita jaure giren txeloa entzun daiteke antikoa eta Lodago kantuetan. Eta izaki gardenak taleko, joan basagurenean ahotsa Lodago izinekoa bestian. Horki, egan daiteke libek, alako pop-hok manxo, melankoliko eta ilu bat johatzen duela. Liberen ahots gozoak eta kantuetako konponketa finek, alako dotoreta sumat ematen jote diskoari. Baina kantuek egin moen eta garapen landuak okanez, momentu berean alako intensitate bat soma daiteke ere. Gainera, diskoa behin eta behitzen zuteko denbora hartuko duenak, lehen entzun aldean somatuko ez dituen sehetasun ugari eta azgozatzeko sari iaukanen du. Itzak, Jon Basaguren eta Li Beberaren artean idatzi dituzte. Zuzeneko orkezpenak aldiz, Tolozan, Elogion, Gazteizen, Arrasaten, Durangon, edo Donostian eginak dituzte. Ea, Iparri Euskal Eriat urbiltzen zainzkigun laster. Bukatu haintzin entzuleak, horitaratzen dautzuet, sehetasun usagarri guziak, Limusika.com webgunean atximanen dituzzuela. Meraletiken bertzerik ez oringooz. Eluden asteakte uzten zaituztet, libe Talleaen disko begitik hautatu dizudan kantu honekin, Iiragia erori da. Ah, hemen entzuten genuena eta Fred Berrotek Orkesturik 1000 laster gure gomita sispa gaztetseko marilu lape ira dizango da baionako gaztetxeak bi urte betetzen itularu matonetan pundu bat egiteko ordua ere gure zatorren laurde maten buruan bostak eta euskal iratetan berriak zurekin jorubidart mertzak Donapaleon den departamentuko laborantxa gambaraka gianzak eskaini ditu berriki eta du den urterako nahi luke beraz zentro hori eh, biltzia laborantxa sailian ari diren elkarteaka. Eta gainera laborantxa gambarako bosak izanen baitira, Jean-Pierre Goitik ere kargoa utziko duela, jakin arazi du. Espainiako Gobernuak Pidemonten hautagaitzaren kontrako elegitia jaarriko du Espainiako Gobernuko presidente ordeak hori jakiteat eman du, Konstituzioaren artikulu bat baliatuz eta auzitegi konstituzionalerat eramandu galdea. Foro soziala, ieslariak eta deportatuak izanen dituzte, aipagai asteuntar untan, jardunaldia antolatua da Fikoban, eta lauetatik zazpietara iraganen da hostiralian irungo Fikoba aretoan, eta behatziak eterritatik oren bat eter dira ere, larun batian, Mintzaldi Frango, errefusiatu eta e, eta e, baita ere atzer izan diren militanteak, aipagai izanen dira, Mintzaldi Kreban dira granxe Ziranozentruko langileak eta epad zentruen mugimenduari ere lotuko dira, bai honan izanen baitira su prefeturaren haintzinean, hori ondoko egunetan ortarilaren ogoita amarrian. Langgabeziak eta hein berian egoeskualegian apaldu balima da ipagaldian pixka bat goratu da gaineralangabezian daudenen daudenetan, babesi gabekoak dira gerota nombre handiagoan. Seguritate lege berriarekin gure eskubideak arriskoan hote dilenez hori da joratua izanen istantian zazpiontan bai honan itzordua emaiten baitu eskualeriko giza eskubiden ligak. Michel Tubianak giza eskubideko horezko presidenta baita ere pariseko den brengart jaunak hor izanen dira. Ostegunean gunean geixo emankizunean, musika txelo aldia aipagai. Gure bigomitak Ayan de Echeverri eta David Ondarz, desafioaren zatberen prestaketa aurkeztuko digute, Ostegunean gunean, argatxeko bederatzetan geixo emankizunean. Peo Euskal Igattietan asteunako petzeroa? bitxagotek autoasitu egitedo diika autoere. Zan poligien laboraria. Petzero zailua auzira egurditan laurdenetan larun batez goizeko zorseketo goietan idan da ez egurrdekaintzen. Euskal iratian familia unditu da. Amikuzeko iratia sortu da, larogoita amalaukako txobi frekuentzian. Amikuzeko iratiaaren lehen emankizuna, urtahilaren hori tazazpian larun batuntan, goizeko ameketatik oren batakarte, horrentzunen dira, haute txi, berriketari, joni kalari, haurek egin egeportaia, baina nere, kantu, musika eta ioko. Irabazteko, aste bat bost pertsonentzat zat, etxola batean ez ut egin, Amikuzeko igatiaren sorttzea larun batuntan Euskal jatietan, ohizeko haekak eta horen batak artean. Hizeta hitzeetaz hitzeeta hitzeeta hitzeeta potzta hitzeeta Orain txan, ordu honetan, eh, orain txetan eri juro zuena, Kataluña eta Espainiaren artikoa germanak, eh, konstituzionalera, Eramango du Espainiak Puig de Monten autagaiitza, oda berrian den titulua Torrent jaunak que sindu Puig de Mont auxquestu autagai gisha, beste bat auxques de saque. Itsoiekin iragarri du Soraya sense de Santa Maria, Espainiako gobernuko presidente ordeak, Carles Puig de Monten autagaitzaren aurkako aurka egiteko asmoa. aktualitatean, beraz Katalunia ordu unetan Berrian beintsat beste gaitan berrian Maria Eluxegirekin elkarrizketa uh, bere hitzak uh, tituluan argidago homosekshuolitateak gaixotasunak dakartzala Gisa eskubideen Europako auzitegirako EPAile hautatu berri dute. Elochegi, harremano homosexualak promish eta gaixotasun fisiko naiz psikhikoen gorakadarekin lotu ditu elkarrisketan, ila korgaia hemen berrian eta altxasuko ausia ere berrian prentjor ekobat egin dute uh, burasoek egun eta tituluan altxasuko auziko gurasoek... Manifestaziora deitu dute apililaren amal aurriako, apililaren amazazpian asiko da, bimila tamaseko urriko liskarren arira usipetutako gazteen aurkako epaiketa. Baraldeko hitzan Aldiz, titulu nagusian ere elkarrizketa bat, maili Zubeldia kantarita idazlearekin egina, bizitza ulertzeko gai izango banintz, ez nuke sohtu beharrik izango. Hamaren eritasunaren prozesuari kampotik begiratzeko uh, idazten hasi zen eta beraz antzeslan batere ere uh, du, hortaz elkarrizketa. Itzan Argian aldiz uh, grafiko politz bat onge eginat asustot titulu hau. Interneten euskar asustatzeko eusko jaurlaritzak bimilata mazazpian emandako diru laguntza batzuk eta aldaketa edo bitxikeria. Bost aldiz diru gehiago emaiten dio jaurlaritzak eldiari baskori argiari baino interneten euskara sustatzeko. Eldiario Basko, beraz, eta argia parez pare maiten ditu, lehena baita Eldiario Basko uh, diru zerrenda hortan laro eta 14.000 euro eskuratzen baititu, du eskuratu baititu uh, eda bideak eta Argiak amazazpimila, bakarrik artikulu interesgarri bat hori irakor argian. Eta gure eskudagoren gomita ginuelarik atzo hemen, han jelo titulu nagusietan ere argian ekainaren amareko mobilizazioa undia aurkeztu bezperatan bildu da gure eskudago irudian ere agertzen dira eta bostaldiz uh, diru gehiago bai hori batu duet eta beste beste artikulu bat eren karna bodelonekin gizoneskoek euren egitasmo feministak sortu beharko lituzkete argian elkarrizketa Gazetan aldiz, teknologia eta eidos jarduera digitala eta eskolaren artikoa gemanaz gogoetatzeko Foruma bat batzemen eskaintzen dute, uh, urta gilaren hogeita allauean, eunkai ikasleak parte hartu zuten forum hortan, baionako elkarten etxan, eta ekimenak jarduera digitalari buruz, zirak aspenak ateratzeko sedea du erreportaiak azetan, eta preso, eta yesean diren gizarteratzea eratzea, uh, daudenen gizarteratzea landuko duen foroa, uh, kasetan haipagai, agazoi politiko egatik preso, eta ez zen diren pertsonenak gizarteratzea errastea erestste leapean lauugaren Foru sozialaren bigen partea iragaren da hirunen buru untan eta media bazken aldiz uh, artikulu interesgagi bat ere uh, Paris buruz Israel eta Palestinaren arteko gatazka Euskal Kostan gomitatzen da uda titulua eta hemen uh, be palestinari buruzko filme bat aurkezto izan dela ik aste azkenean uh, kazetarik nola bizi izanuen eta iz, ejannak izan diren hitzak uh, publikotik ere atera ditu media bazken irakor geian. Eta lakarrazko uh, euskaraz jadongo duen... Hortzain degibat, ere tinka deitzen dena haipatzen dute eta sudoesten aldiz uh, eskolako autobus baten istripua jertz departamentuan oita zazpiz auritu bost grabe ditulu nagusi ordunetan bayonako xailan aldiz kambon haipatuduguna ere berrietan granxe sirranokoak uh, langileak greban direla hauek, mentxe, prentsaz haipatzen batzen alginuena, mementuko. Demixtaputz, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts, huts. Itzita putz. eta sejakaintzin Maia Muruagarekin, kantuz, kantu ahtean, Ganon Rabakuek taldea. Eres sana Hau da Ganon rabakuek deitzen da talde hau bizkaian koak dira, durangaldekoak ere eta hiru iruokte doa, sidira elkarrekin jotzen Monshain kantua eta bideoklipa ateradote xarean. Laster gurekin amak minutoren buruan maia muruaga kantuzkantua ipatzeko bainan lehenik gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Baionako zizpa gaztetxeak bere bi urteak ospatuko ditu, larun bat honetan, goher hasi, eta larun bat gauean luzatuko den festa. Gurekin, marilula peirat gaztetxeeko, kidea atxalde hona? Orduan, dola bi urte erikoetxarekin akordio bat, lortu ondoan, lokal hori beraz eskuratu zuen, baionako gazte asambladak, nola izan dira bi urte hauek? E, uh, aztapen, aztapen ezik eta guai arte bi urtez bitikibizia izan zetxean, ute, da gazetxean, jende hainitzek baliatu dute eta jende hainitzetok ida ere gure egitealdietara, zuraz bilan biziki pozitiboa egiten dugu, diokte horien zat. Dian da initzek erabili, ordean hori da, ez te izan lokal berrioren kudeatzea, animazio dezberdin, gelaren erabilpenerako galde dezberdinak, eta beste? Bai, hazat, en fait, bat dira, adibidez, elkarze bat, bat el, el zueriguk lokalat prestatzen aldugu, beraz, elkarte horiek autonomoki antolaten zuzte egit, hainbat egite aldiz. Gero, batzutan, aritzen egitzen gira ere, Elkarte batzuk ina elkar lan ean, eta zorkut bineak zizpak eta beste elkarte batek soartzen dute ekitaldiak. Eta badira ere uh, gazte asambladak berak soartzen dituen ekitaldiak. Eta ordo nola pasatzen da haste bat zizpak uh, gaztetxean? Uh, ordo badira gu biltzengira orzitral guztiz, gu gazte asamblada biltzengira orzitral guztiz, uh, gure proiektuak aipatzeko eta kampoko galderak tratatzeko. Eta ordo pixkanaka uh, lortu dugu uh, Egun guztizuk aiteaz tailek ezberdinak uh, barenako gaztetxean, adibidez uh, kapura edo tango tailekak, uh, eta beste hainbat uh, uh, tailekak. Oienk mm. aste guztizu etortzen dira uh, egun kinko batean. Eta nor dira, beraz, tailek oien animatzaileak? E dira, gehen bat, dira xanta espirituko uh, elkerte batzuk. Geya... Da, egan behar da, hemen azkenean, uh, fite ezagutu izan dela gaztetxean, eta xanta espirituko uh, elkarte hainitzek sekatzen dut da gune bat uh, Ba, daileak egiteko, beraz, a, galdea iniz dukandugu uh, orkik. Mm. Azkenean auzoko uh, dinamikan txartu da gaztetxea. Bai, hori da bai. Zuen ustez bere elburuak bete oteditu gaztetxeak? Be, bi... Bai, ba, gure seguk elburuak lohtu dituela, gero gu, ba, aske optimistak gira, bera zentxatzen gira, ala ere beti gauzako gauzako betzen. Gana, baitutok, aini uh, zuzten dugu gaztetxeak kanpoko eri, Eta ala erena, egin duke uh, garatu eta konzentratu uh, gazte asamladaren proiektuen gainean. Mm. Berat hori, hori no helburutan dugu, baina beste naz, zinez, uh, boi konten gira gazte asamladaren lortenetaz. Hor duen gazte dinamika, zertan da bi urte zaldaketak izan dira, zon bat ziste hor taldeana? Hor, ama bost bat gira, zango dugu uh, amazazpi eta obita asai urte artean guti uh, gora bera eta geroari begira, beraz, zer nahi duzuet aldea indartu, eta ba, beste zerbait? Hori ba, ba, ba, argiki egia uh, astapenetik, uh, hango dugu, zahenek, gure gure gure lagundu gaituzte, eta hor eskua aheskua pasadikute, uh, utzi utek aztexea gure zahenek, eta guk hori behar dugu indaak behien behar dugu, nahi baituz gu, hansala, nahi baititugu proiektu behiak garatu zizparen proiektuak, eta hori Atzea, haidekitzen dugu, eta espero dugu, kidebehiak uh, gure gana opurituko dira. Hmm. Eta um, garaian, behintzat bazen asmoetan, uh, gazte mota dezberdinak ere biltzea gaztetxe hortan, hori uh, lortu da, bai honaren geografia dezberdinak kontutan hartuz? Baina, um, bai, uh, entxatu girela guberala ez bakarrik euskaldunak eta gure inguruko edo, xanta ispiltukoak edo toki batekoak bizan, eta horterako uh, elkerleanean aditu gira, uh, zipako elkarte bat zuekin, adibidez hor uh, uh, um, inderkeria polizaren kontrako haste bat eraman ginoen, eta eto jarrazi ginoen medin japlari uh, biziki famatu bat, eta egun hori izan da, xanta uh, ispiltuko publiko geien bat lortu dugun eguna, mm. eta biziki pus pusizigua izan da, gero bom egu gaztetxean, beti gira, laguntalde bat gira, baina, ala ere, gara irekia dela, eta haiek parte hartu nahi bat dute gurekin, eh? bueno, ata airekia zaila. Bi urte beraz ospatzen itu zizpa uh, gaztetxeak, baina uh, galdera da, noizarte, zenta bainako errikoetxarekin lortu zen gaztetxea, uh, denbora mugatu baten zat, badakizue noizarte gelitzeko akzisten, aldak izai, aldaketak izaiten ahalite hortik? E, ordoan egia, ateak itekizelarik e, izen petuginuela iru urteko konbenio bat e, baina hako egikoetxarekin. Baina e, gerostik e, ikusilt nula erabilia izan den, o hartu gira zinez, hola bat e, behajezkoa zela auzortan. Eta horregatik e, ungeru elkarlanean abizangira ere urtean zehag egikoetxarekin. Eta nahiz eta berez urte bat hori nobelitzen zaigun gaztexan egoiteko guk e, ez dugu aipatzen eta ez dugu pentsatzen ere... E, haipatzuko digotenik uh, gazetxa behezkuraztean. Adox. Eztaz ez gira, ez gira bendur bat eurta, zikusiz uh, nola ongi pasatzen den ziko uh, txarekin eta nola behar den gela hori. Momentuz, beraz, hiru uh, urteko kontratu hori kasik existitzen ez baliz bezala egiten duzu eta bai. mugagare, ah, bai. kontratu mugagagagat. Ah, bai. Nahiago dugu xinetxe no, horretan orduan eurta, ola erigira ori. Ados, eta erriko etxarekin ez du zeolako uh, aipamenik edo aipatzen momentuz? Ez, ez, ez, gila, uh, bat ebegitzaipatu, beraz, uh, bara, esperantza begu. Bo, ordena ordean, aintzina uh, segitzen duzu, bigarren urte hori, uh, larun batuntan da itzordua, berdin bukatzeko, hamekakteritatik, be, apeitifarekin hasi, eta handutik Baskari kontzertu, hor Baskari arentzat, kontzertu entzat sartzak badira horreindik, edo nola... Bai, bai, bai badira hori no, Baianako xinak azean, eta gero tokian berean ere izango dira, baina izango, izango, izango, izango dira, izango dira, izango dira denak salduak augen salmentan. Obe ala ere, hain zinezik gero hasi ben. Eta ongi hu lehtu badut, xutagar, xutagar izango da lehen taldea, ez? Bai, bai, bai hori nahi duguna ere, bian dea li muntxau lehtarazi, Xutagar da hasiko amajetan, ala, eta ondotik uh, Josef Leibu eta Didje Boul gabo bukatzeko. Ados. Ebe huntsa, Marilu Lape irrad, pentsatzunt lanetan ariztiztela, larumatekoa prestatzen? Bai, baina orikina bai. Ba, ongi. Mir esker gurekin egonik eta graz. Bai, baina bat. Aio, bai. Aio. Ba, kardadea, sentitzeko, Beldorak behar zen hauegun nota barnekoa peratzera. Nerekin zaude, gaitaz hori, bionzera. Laiz tederi kartuko gara izarra, multimik polx Jaz Aputz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarekin, Upskal Irratietan. Eta segitzen dugu orain kantuz, kantu emankizunarekin eta sostutzurekin. maila Muroaga, Arantxaldeon. Arantxaldeon, Arantxa. Guntza ziria? Bai, eta zu. Bai, Bait? fipan egun hauetan? Ba gutxi, e, gutxi er, egi arran, e, astartan izan nintzen, eta gaur itzulino batean dut, baina ara. Ez nahi bezain beste. Aurten komplikatuago. Bai, bai, bai, bau gero urtero ala izaten da, eh, beste gai batzuk ere baditu gu jorratzeko, beraz, e, ara. Bai. <laughs> baina bo, esmar fikpak ematen ditu eh, gogogeien. E? Eh? Bertaratzen, esmar fikpak zailak, didala Smart kuriosi dade geien, bai, bai, bai adorzen dako, zer da? Ez, da, hor laborategi moduko bat bezala orkezen dute em, teknologia berria begira biharko telebista nolako izango den mm. ez erakusteko, bazken ba, tendentziak erakustetuz eta aske bitxea da. Mm. Mm. Bondena den, bihark kantuzkanto eman kizunan, ez zira telebista zarituko baizik eta musikaz Norekin? Ba, bi gombi datu izango ditugu, musika zarituko gara, bihar estitsu kantaria mm -hmm. gogoratuko dugu. Dakizuenez eh, Frank dolozojek eh, ba, kantariaren inguruko dokumental egin izan du azken jabetutan, eta asteburu buru ontan, eh, bi eman aldi eh, eskeniko ituzte, beskoitzen bata, bisintxo gelan izango dena larun batean, eta alduden ere igandean, beraz, haitzak iederra izan da dokumentalaz mintzatzeko Frank dolozojekin, eta ez kantariaren inguruan ere mintzatzeko naia roblez gombidatu dugu, ez ditxu erenioa, eta ara, ma, saio berezia izango dugu biharkoan. Hor, mm, Frankek beraz gehiago bere biziaren inguruan, egin eh, du dokumentala, eta uh, pentsatzun nahiak ezagutu baitu ere, uh, desberdinkik onatzen duela? bai bi ikuspuntu dira eta osagarri eredirenak eta badizue eh, familiaren ikuspuntutik eh, ba ez ditu zen kontatuko digu Naiak eta Frankek ba eginduen eh, lanarekin ba, bere irbilbida artistikoaz eh mintzatuko zaigu bainan baita ere nolakoa zen ez Azkenean dokumentala ungigarria bada lekukotasun eh, ezberdinak eh, aurkitzen ditugu dokumental honetan eh, familya az gain ba, artista eta kazetari ezberdinak parte hartu dute dokumentalean, eta beraz, ba, guzti hori ez, esplikatuko digo ere. Mm -hmm. Kantu batekin agurtuko gira, beraz? Bai, ez ditxuren batekin, noski? Ba, Baz gugoan edo... Ba, argea, argean uh, maitean nuntzira, zeneko kantua, pieza. Ez da mezu bat, gibilean. <laughs> Ados, bon, ebetan piardoan. Horrekin agurtzen gira, maia kantuz kantu eman kizunean biar atxaldeko lauetan. Et, lauetan. Bai, ongi eta lanun atxaldeko. Bostetan. Bai. Izan ontsa, adio. Izan onge, adio. Baiti anun zira Nik Then is reading Kantuz kantu emankizuunean beraz zitzorua maiten nautzuet, mailarekin eta estitsu kantariarekin. <hieres> Ceux qui bukatzen en Hortamboucatzen eta et maiten il se doit maintenir aussi baita la delarik de la licite cet Hola da! Eta alizigandean bai astuntako bilduma gure kronikalariena entzun gai eguerdiko berrien ondotik eta dena den euskalijatiak puntu .eu, eusuegunean. Klik egin, eman kizuletan atxe duzu hitz eta putz eta hori or, denak aurkituko ere! Sehiak euskalijatietan izarun